ходитимуть у кіно чи в позашкільній секції, як же мало людині потрібно для щастя, повернути з паралельного світу батьків і знайти вірного друга чи посестру. «Переконаний, що дівчатка подружиться», – згадав Сергійко прощання Сніжани із Марисею напередодні. «Відтепер ми будемо нерозлучною трійцею». «Мамо, а ти теж будеш сьогодні відпочивати?» «Е, ні, сонечко!» – заметушилася, допивши каву матуся. «Мені ще за вчорашній прогул без попередження і безповажної причини віддуватися доведеться». «Нічого собі безповажної причини!» – присвиснув Сергійко. «Але ж я не буду їм розповідати про отіс. Щось доведеться вигадати?» Мама подивилася на сина з докором. «Ні, нехай краще мене посварять один раз» аніж я добровільно пожертвую власною свободою. Сторінка 140. Сергійко з нерозумінням подивився на маму. До чого тут свобода? Так і хотілося запитати йому. Та мама й без слів зрозуміла той подив. «Нема на світі більш вільної людини, – пояснила вона, – ніж та, яка ніколи не бреше». Іноді здається, що сказавши неправду один раз, ти нічого не втрачаєш, не перетворюєшся на брехуна і не відразу помітиш, як стаєш заручником, рабом свого обману. Увесь час маєш бути насторожі, аби не обмовитися, не упійматися на тій брехні. Це тягне за собою цілу низку інших негідних вчинків, та й пам'ять мусиш мати добру, аби не забути, кому і що сказав. Бо правда одна, а варіантів неправди – безліч. Потрапивши в тенета брехні, ти вже собі не належиш. Вибратися з того полону іноді буває важче, ніж із капсули в отісі. Парадоксально те, що найпростіше, здається неможливим. «Як це?» – не зрозумів Сергійко. «А отак». – посміхнулася мама. – Найпростіше вирватися з полону брехні, сказати правду, зізнатися в усьому. Однак набратися сміливості і визнати власну провину наважиться далеко не кожен. Більшість отак і живуть, закидаючи правду новими і новими кавалками брехні, аби вона, правда, не вибралася назовні. І що – «Розкажеш їм усю правду?» – недовірливо примружив очі Сергійко. «Мама усміхнулася. Скажу найголовнішу правду!» Допомагала рідній людині повернутися додому після 12 років відсутності. Сергійко згадав свої вчорашні пригоди, що починалися іще отут, вдома, і, густо почервонівши, повідомив. «Ма!» Я вчора взяв у тебе з гаманця банківську картку. Звісно, за інших обставин я б нізащо так не вчинив, але тебе не було, доступ до інтернету був відсутній. І я подумав, що сплативши за інтернет, зможу зв'язатися з хрещиною, аби порадитися, що робити далі. Сторінка 141. Ну та добре, що не потривожив Джулію. Я ж уже казала, що допомогти нам вона... Все одно б не змогла, тільки марно хвилювалася б, ще й зірвалась б прилетіти сюди, і виявилось би, що ми тут усі живі-здорові, негарно було б по відношенні до неї. «Та я ж не знав», – підняв очі Сергійко, – «але зараз я не про те. Справа в тому, що та картка залишилася в інтернаті в моєму рюкзаку». Мама глянула на годинник і замитошилася – «Вибачай, синку, але доведеться перервати бесіду, бо інакше мені влетить іще й за сьогоднішнє запізнення». Добре, що ти сказав про картку, бо я збиралася під час обідньої перерви вибігти до магазину, купити щось із найнеобхіднішого для Сніжани. Але то не біда. Поїдемо у вихідний з нею разом і придбаємо відразу все. Та й додому до неї спробуємо дістатися. Може, там щось з її особистих речей вдасться забрати. Я впевнена, все, що ти залишив в інтернаті, чекає ціле і неушкоджене. Отож, тато зі Сніжаною заберуть і привезуть додому». Вона чмокнула Сергійка у щічку, як у нестарі добрі часи, і, звичним жестом підхопивши з сумочку, вибігла з дому.